Në alhamdëllëllë, në ahmadu, në nëstajinu, në nëstafiru. Më në audhëbillahi min shururë, në pustinu, në më sejati amalina. Me jahdi i la u falamud illa la, u falamud illa la, u falamud illa hadja la. Më shhedu an la ilaha illa allahu ahda u la sharika la. Më shhedu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Lesën në ruër, sot dë flasim për një cërstje pak të qëdichme. Theme qëdichme sepse unë nuk di që të qështjit e të, të rahur të mba të të mba, të, mba, të mësim për të. Gjithashtu dhe përësye se është shështja në shkaluar ose përthuaj se e haruar, edhe pse ajo është shumë rëndësishme në të vërtet. Këtë shështjit është rëndësia që ka mësimi i gjuhës arabe për muslimatë. Lëzëmose iman. Rëndësia e gjuhës arabe është shumë e madhe. Rëndësia e saj vjen në disa aspekte. Ne të gjithë dimë që Allahu Subhanetauale ka zbritur Kur'anin në këtë gjuhë. Dhe ka dërguar profetin e Tij Sallallahu Alejhi dhe Selam tek populli që flisnin këtë gjuhë. Dhe Allah subhanu wa ta ta'ala, profetin e ti sallallahu aleyhi sallam E ka bërë profet të gjithë njërzimit Edhe fakti që Allah i madhërur E ka bërë profetin e ti sallallahu aleyhi sallam Profet të gjithë njërzimit edhe i flet gjuhë në rabë Kjo është një shenjë për njërzimi Që ata du mësojnë gjuhën e këti profeti Që të kuptojnë Lajmet që ju të regon Dhe urdrat që ju jep Së pari, po themi që i gjuhë në rabë si shkon treguaret se dietar është gjuha e banorëve të xhenetit. Është transmetuar një hadith i dobët për të gjë, por janë disa hadithe të tjera të sakta për çështinë që tregojnë që, që gjuha një banorë të e banorëve të xhenetit është gjuha arabe. Edhe për këtyre është hadithi që transmeton Enes ibn Malik radhiyallahu anhu se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Kur çim banorët e xhenetit në xhenet do hyjnë dhe gjatësia e tyre është 60 para krahtot. Edhe bukuria e tyre është si bukuria e Jusufit dhe mosha e tyre ish mosha e Isa alayhis salam 33 vjeç ku ngjinitjell dhe gjunga e tyre ish si gjuha e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në mëngjurave dhe ashtu transmetohet nga ai krime transmeton ai krime nga Ibn Abbas radhiyallahu anhu se ka thënë gjuha e banorëve të xhenetit është arabishtja kjo gjë gjithashtu është transmetuar edhe nga Imam Zuhri i cili ka vdekur vitin 128 hijri Këtë gjë ka të rëgoj që të studim në në kajim në vjërshën e ti. Këtë gjë, dhe më thërën, këto gjë në marish më jafëtëm për besim të arim, por kanë dëshmu dhe qafirët që gjuë arabe ka një luj bukurirë të shantë, a e se duket me dëvërtet, dhe më nështë të ambush mendin që ajo dhe më të gjuë e banorëve të gjenetet. Ka të rëgoj një orientaliste që ishe dhe më në titullin doktore, dhe më thër sunt veçantot. Gjuha arabe ka një lë melodi shumë veçantë. Dhe nuk mund të them vetëm se ajo më duket sikur është gjuhë e gjenetitot. Këto kanë treguar domoshta ata gjuhëtarë në në fund ato librat e tyre që kanë folur për rëndësinë e gjuhës arabe. Kjo është veçori e parë. Veçoria e dy gjuhë arabe është që gjuhë arabe është gjuhë e Kur'anit dhe gjuhë e Sunetit të Profetit sallallahu alaihi wasallam. Allahu më dhuroan ka treguar në shumë ajete të Kur'anit شيخ تاع القرانكاز بيدون جونا رابع ان انزلنا قرانا عربيا لعلكم تعقلون من هيك ميزبريتو هتا القران عربيش كي يوتا كوبتوني كي يوتا كوبتوني عربيش اذا كي تقول الله سبحانه وتعالى وكذلك انزلنا حكمنا عربيه اذا نكشتو هكيمي زبريتو هتا حكم عرب مثلا سي تو ليجيستاسيون عرب عربيش مثلا ولا ولا قد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر Thot ne e dhim që ata pretendojnë se ty ta mëson të Korani njëri Thot, lisanu ledhiju l'hidu në i lehi e a, a gjemi u ha dhe lisanu në arabijin mubin Thot, gjuhë ati personit të cina ta e pretendojnë që të pas kamësuar të arabijit e të, të pas kamësuar të koranin Thot, gjuhë ati është gjuhë e huaj Kurse Kurani thotë është një gjuhë arabe e pastër. Thuaj Allahu subhanahu wa taala, "Lisanun arabiyyun mubin", gjuhë arabe e pastër ose e qartë. Gjithashtu ka thënë Allahu subhanahu wa taala, "Wa kadhalika nazzalna al-Qur'ana arabiyyan", që ne këtu kemi zgjitur te Kurani arab, arabisht domethënë. Gjithashtu ka thënë Allahu subhanahu wa taala, "Wa innahu la tanzilu rabbil alamin", نزل به الروح الامين ala qalbik li tkuna min almunzirin bi lisanin arabiyin mubin. Fatallahu subhanahu wa ta'ala kso e kemi zbritur at, do të ish i zbritur nga Zoti i botrave, e zbritje të Spirtit të Shenjtë në zemrën tënde që ti ti jesh para para lajmëruesve me gjuhën arabe të qartë. ë Edhe ashtu ka thënë Allah subhanahu wa ta'ala Kur'anan arabiyyan ghayadi'u lallahum yattaqun, ne kembra të Kur'anin arabisht në cin nuk nuk ka devijime që ata të i fëksonë, Allahu s.w. Gjithashtu, Allahu ka thënë, vëllu gjallu në Kur'anën, e a gjemijin le kalu, luhu la fussilet a jatu, edhe ata do thonë, po qëse këj Kur'an dhe ishte bërë jo Arab, do thoshin, si kur dhe më thonën që ti, si kur të ishe bërë Arabisht, dhe kërkonin të bërë Arabisht, që ti ishin të qarta i të të ti, që që Allahu s.w. që që Allahu s.w. përne ka bërë t Edhe fatikisht Allahu i majdhëruar që e ka zgjedhur arabishtën dërgjuet e botës, e ka zgjedhur sepse në të ka veçori që nuk gjenden as në gjuhë. Para së se gjithash, siç e thash, Islami është i përgjithshëm për gjithë njerëzit, për gjitha kohrat. Edhe arabishtja është gjuhë e cila ka mundësinë të përballojë të gjitha, të gjithë njerëzit, të gjitha kohrat, ti përballoj ata, domethënë në të gjitha format e veta, qoftë në fjalë, qoftë me formulim fjalish, qoftë me me me, me Në gjithë dolej problematike tjetër Apo nga anë figurative më ratë Gjuharabe në më në shgjuh Tepër e veçantë Edhe është një nga gjuhet Në më thë në më të shgjuhet më elastike Elastike për themë në botë Të cilët kanë mundësi të shprejhin Me pak fjal I detë shumëta Ose të shprejhin një i detë vetme Me shumë sinonime Në cilë e jepë në më në zbukurim fjellive Që i bën në shumë të hejse Edhe Allahu subhanahu wa taala prandaj ka zgjerrur Kur'anin gjuhën arabe dhe zgjodha atë ndër gjithë gjuhërat sepse ajo është gjuha më e përshtatshme e cila ka pas mundësi të mbartë fjalën e Allahu subhanahu wa taala dhe t'oaprojë njerëzot në formë më të bukur. Dietarët kanë, domthonë, kanë dhënë një rregull të bukur lidhur me çështën e gjuhës, thon këtu. El kelimatu qawalibul maani. Thon fjala janë kallupet e kuptimeve. Domthonë fjala është kallup për kuptimin. Sikur se me pasë të shqitë dhe më nësë të të shqonë të bësh një dishka, të mund ta si të ushtë të hedhësh një copë për shumë lë arë ose bakër të shkërir për të hedhër një kalup. Që i të bëhet marrë i formën e vetë. Sa më buë për të bësh kalupin, a që i buë ka për të darë dhe, edhe e që të hy brënda. Apo jo, këshu janë dhe fjalët. Fjalët të arabishtës, më thonë, janë kalupet e kuptimeve. Edhe kë Përndryshe Allahu subhanahu wa taala ka dhënë të llogjë, sepse ajo ka mundësi që të shprehë disa ide që nuk i shpreh dot do të thonë as në gjuhë tjetër me me me fjalë shumë bukur. Ne do të tregojmë disa veçoritë e gjuhës arabe në vim. Ka thënë ibn al-Qayyim. O inna ma ya'rifu fadl al-Qur'an, menna ma ya'rifu fadl al-Qur'an man 'arafa kalam al-'arab. Fadl ibn al-Qayyim Allahu mashroft. Thot, në të vërtet thot e njef Vlerë në Koranit A i cili njef fjallet fjallë në Arabbe Ndë njef fjallë në Arabishten Po qikor së të muslimarit gjithë e kanë Koran Po nuk e ja dim vlerë në ti Nuk e ja dim vlerë në më dhështar Kurse U e lidim në mughila I cili ishe mushrik E ishe mushrik vërtet Por a i dhjitë Arabishten shumir Edhe njef të vjershet e Arabbe Njef të dë më thënë poemat e Arabbe Njef të, të romanet e tyer më raf U këthye të koreshti kë kë kë Mahnitur, sepse gjohi për ti Në bishka të përqodishme Dhe që këto dhe mahnije Që kishtë e nëse kemi, sepse? Sepse nëse kuptojmë të Nuk e kuptojmë Koranin Edhe arsye pëse nuk e kuptojmë Se nëse njëmë gjuhë në Arabi si shduhet Për në edhe duhet dhe mëdojnë që nëse nëse nëse dëshërëm Të shiojmë bokorinë e Koranit Që nëse nëse nëse nëse nëse nëse nëse nëse Edhe përse përkëndërsë çështën e punës mësimit gjuhës arabe vlezër, nuk dihet historinë e Islamit. Ndonjëherë nuk dihet historinë e Islamit, çka ka thënë si Allahu subhanahu wa taala në Kur'anin dhe në hadith, që muslimanët ti kemi përkthyer librat e Islamit, qoftë Kur'ani, qoftë Sunneti, qoftë librat e tjerë, ti kemi përkthyer në gjuhë të tjera për veçën shekullën tonë. Nuk dihet për këndo çfarë ndodhte. Sa herë që hynte një musliman fe, ata msonin me një herë msonin gjuhën arabe. Po çiko Andaluzin, Andaluzia ka i qenë shtet krister. Andaluzia sot është Spanja sot më. Ata u bën domodin erdhi hyri Islami, futi me vetën futi gjithashtu gjunë arabe, ton përveç se futi domodin isar futi gjunë arabe, sepse arabizimi vërtet është kallupi i cili ka mbartur këtë kulturë, kulturën islam. Gjuha është mbartësia e kulturës. Kur nëse ti mëson një gjuhë, ti më ke marr, ke marr me vetën dhe kulturën e atij populli që e ka atgju. Nëse ti nuk e njeh atgju sadojit të njëjshët kulturë ti nuk mund ta duash atë në të vërtetë nëse nuk njeh gjuhën e tyre. Sepse nuk ke, nuk e mundi ti që ta kuptosh idenë asaj që shprehin ata pa e kuptuar, pa i konceptuar gjësiç konceptojnë ata me gjuhën e tyre. Këto gjëra do tëon kuptohet qartë për atë që marrin vesh arabishtën ose për atë që mëson çdo gjuhë. Kur ti mëson një gjuhë fillon të do atë popull dhe atë kulturën që ka ai popull. Dashi pas dashje. Prandaj vetëim Al-Qayyim që nuk ka mundësi të njeh një vlerën e Kuranit në nëse ai nuk njeh gjuhën arabe. Tarasmetoni më pe kere lëmbari, në mbari, në libërën e vetë, i dhahën u okfi o liptida nga të hasën e lbasëri se shpëtur. Shfarë mendimi ke për disa njëres që përmë që mësojnë arabishtën? Tha, dhe më thënë, kam bërë shumirë, kam bërë shumirë, ata përmësojnë gjuhën e profetit të tyre. Ata përmësojnë gjuhën e profetit të tyre, sanë Allah, al. Një dhe shëtë tuk, imam Bukhariu në libërën e titë saktë, ka vendosë nj Në fillim thot bab, nëzul Kur'ani me lësin e Quraysh. Thos Kur'ani ka zbitur në gjuhën e Qurayshëve. Mbas e dikush të duam pyesi, "Në korr ku çka do të mëna rivishtë kjo gjuhë ka rëndësi më radh, po ti pse na flet në shqip?" Normalisht mundi të qfasë sepse është e domosdoshme, ju nuk do të kuptoni po ti si arabisht. Edhe domthon këthe e them më për për nxitur vëllezër që ata do të, më të mësojnë gjuhën arabe sepse kjo është shumë e rëndësishme. يدرس وكان يمام ثالبي يشغل نيقه ديتر دجوس دي قلت ان من احب الله احب رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن احب النبي احب العرب ومن احب العرب احب اللغه العربيه التي بها نزل افضل الكتب على افضل العجم والعرب ومن احب العربيه عني بها وثابر عليها وصرف همته اليها كما كنتم في كتابه في اللغه وسر العربيه thot kush e do Allahun e do të dërguorin e tij të zgjedhurin e Allahut subhanallahu ve sellem dhe kush e do profetin sallallahu alejhi dhe arabët edhe kush i do arabët ai e do gjuhën arabe në të cilën zbriti në të cilën domosdoshmë në këtë gjuhë zbriti libri më i mirë që ka zbritur tek arabët dhe tek jo arabët edhe kush e do arabishten ai domosdoshmë kujdeset për ta mësuar atë dhe përpiqet për ta për mësuar atë dhe gjithë interesin e tij e drejton nga ajo Edhe arabishtja vëzhgo nuk u jua vështirë, eh? këtë do t'rroj më mbarë, në ç'hall do t'rroj edhe dëshminë qafirëve që ata kanë kanë pranuar vetë që arabishtja është gjuhë shumë e thjeshtë për të mësuar, nuk është e vështirë. Ajo është e thjeshtë, është gjuhë gjër, është gjuhë shumë e bukur. Është gjuhë shumë e bukur, sh gjuhë gjër dhe është, më thon ka një lloj elokuencës veçantë që s'e gjend të asnjë gjuhë tjetër. Pra ne do të thash domthonjë që dietartë thonë që fjalët janë kalluput e kuptimeve dhe arabishtja Ka fjalë të shumtë. Po sikosh për shume arabishtja, vetëm për një për një ide mund të ketë disa fjalë. Edhe pse njerëzit nuk i njohin të gjitha fjalët, por ato do shprehin domthonat e shumë llojshme. Për shembull, fjala dashuri. Në gjuhën arabe për dashurinë janë shprehur rreth 50 emra. Sistemi në përshumë gjuhën ship e themi ngjel, kəndez, kaposh. Emtrat janë me një kuptim. Në arabisht fjala dashuri ka shumë fjalë. Ka për shembull el hub ka për shemund domethënë elud ka për shemund tetejum ka për shemund elalaka ka për shemund domthon e luzum ka ka përmendën al-Qayyim në librin e vetin 60 emra dhe çdo njëri prej tyre tregon një gradë dashurie nuk çese ka tjera ka për shemund el-khulle kjo quhet kjo quhet domthon khulle thot sepse kjo duhet dashuri quhet khulle sepse ka khulle khulle ju në rabbina khulle Ee, e vjen afër halalet. Dhxemel logji Allah hapsiur në dy gjërave. Domthon dhe thot ka hyr dashuria në çdo hapsir të zemrës, do nuk ka ne as hapsiri është mbushur plot, prandaj quhet quhet kënde dëshiri që të holla. Kjo është zgarda më e lartë e dashurisë që e ka mbushur zemrën. Çfarë shpjegimi çapi në arabë domthon. Çudi domthon, yin çudi të gjua arabe që nuk e ke dëgjuar asnjëherë. Ah, asnjë gjuhë botë fare absolutisht. E jo dhe më dëgju anglease. Nikojë që domthon po ta llog po ta shikosh Përsaqë gjuhë angleze, gjuhë angleze është një gjuhë më e varfër në botë në aspektin e strukturës së si gjuhës. Vogë gjuhë shqipe me me arabisë, sesa anglishtja, si se strukturë gjuhe, gjuhë, gjuhë shqipe është më është më elastike sesa gjuhë angleze. Gjuhë angleze është gjuhë shumë e varfër. Domthonë, ato strukturat e fjalive kanë shumë të ngushta. Domthonë, edhe fjalët gjysmë fjalë i kanë të kohëzuara. Njëkohë qe arabishtja domthonë është gjuhë që, që jep edhe shumë pak merr, edhe nëse ka marr, ka marr nga nga në mënyrë të thënë ai problematika që kanë pas njerëzit vet, vetë, në vetë me shpirtët e tyre, jo të gjua, se gjua është është shumë e fuqishme për të prodhuar fjalë të reja. Vet. Gjithashtu treguohet në një sheh të cili quhet El-Ghad el-Zahaawi, Allahu mashroft. Thot, thoshte ky për veten e tij thot. Unë sa herë kaloj në rrugë dhe shikoj ndonjë copë letër në e cila ishte shkruar me gjuhën arabe, unë e merrja atë dhe nuk e lia tokë se thosha kjo është gjuhë e Kur'anit. Vetëm se ishte gjuhë në gjuhën arabe, pse mos kishte emrin Allahut. Domthonë ai shumë e donte gjuhën arabe. Sepse nga që donte Kur'anin, e donte Islamin, e donte haditheve të Profetit Sallallahu Alaihi dhe Sallam dhe Profetit Prandaj dhe ai domthonë e respektonte atë si gjuhë dhe Hak është për Allah që të ndimoj një personi cilë dojë gjuhë në Rabën në të në të dhe forme që i tamsojeta Së treti Gjuha në Rabë është një prej kushtëve që njëri u të bëjt i ditur Nuk kam mund thimë një person që të bëjt i ditur nëse njërë gjuhë në Rabën Sëpse kurani ka zbjë në të gjuhë Edhe suneti profetësën në karë në të gjuhë Edhe këte kanë shprejnë u djetarë Dhe më thënë personi që li dhe shonët bëti ditur që a i tëmsojë, të mësojnë në këtë në gjuhon arabe nuk du të gjatë në të këllëgjë nëmërrisht së kjo du të jetë i qartë po du të tërgojnë dishtë kaktu që d... nj dy një një në gjari të lezeshme dhe të tërgojnë të shështjene rëndësit gjuhos arabet për të tërgjër është në gjari ësht, që ka ndonë me Bu Ju Sufin Bu Ju Sufi ka qenë në gjukatës dhe E, ka qenë në hëmë djetarë i madhë Ndëse e Buhanifës Ndëse e Buhanifës ka studiot i Gjashtot i Mamaliku Ndëse e Buhanifës ka studiot i Mamaliku La 2 të tretat e medhebit e Buhanifës Për shkak se gjërë hadijë të reja Edhe ishte gjukatës Të khalifja Harun al-Rashit Kër hynë një e Bujësufi Gjente Karun al-Rashiti Mamel Kisaj Mamel Kisaj ka qenë nga djetarë të gjuhës arabe Mamel Kisaj ka qenë nga djetarë të gjuhës arabe Ulë të vobi po sédonin në formë shkaje. Edhe i thotë ky ë edhe i thotë ky buju Sufi. I, bu i thotë Hanun Rashidit Khalifës. O prisi besimtarëve, thotë ky kufiu, kufiu do të thotë nga kufa, domethënë ky, ky sai, të mundi thotë po rri vetëm këtu te ty. E i thotë ky buju Sufit, kusozim senza gjëra të çuditshme thot, thot. thot, thotë, të cilat ma ma kanë marrë, më kanë bërë për vetë, ma kanë marrë zemra thotë. Dhe i thotë kisaj, pas e kthet kisaj thot, i thotë buju Sufit. O buju Suf, a do të bëj depute? Edi i thote, thot ai a do ta bësh në jugo se do ke ditë as jugë ai sai a do ta bësh në jug me fik i, I thot? do të në fik ai thot haro na si ti fillo me qeshat ti do i bësh buj Yusuf pyetë fik pyetë jetë dita e fikut ti ti, ti, ti dita e jugës këlim me fikun i thot e po do të bëj buj Yusuf çfarë ndjen ke për një person që i thot gruas të tij anti taliqun indakhalti ddar Në dhe e ja lekë shu as i as e, in apo en. Edhe i thaj, i thote bujësofi, nësa jo hynë shpi, në më thënë tije, i e divorcuar nëse hynë shpi, pa i thotë ru, in dhe këllit darë, ka ka dy kuptime, ka fara si si e shprej. Edhe i e lang të dhe forme, që të qëkoj këtë të le kuptoj, ka mësë le kuptoj, se ka lidhë me, me kuptimi gjuhësorë. E i thotë kë, nëse hynë është divorcuar, i thote gabove, edhe dhe me të qeshi, hanër rëshidi. Edhe i thasi, Ita është saktashë nëse thot, po i thot gruas t'i anti taliqun in in daxelti ddar ti je e divorcuar in daxelti ddar do thon nëse hyr në shtëpi. Do të thon se i thot anti taliqun en daxelti ddar do thot ti je e divorcuar sepse hyri në shtëpi. Do të thon që vetëm e i këndojnë që kuptimin e fjalës. Në burime sufive se ka këtë ligj dhe gëboy, do të thon se lëgojnë drishon kët kuptimi vetëm për një shkroi ë, domethënë tregon tonë, apo po pasai, si, as e tregon si kësaj herë, kupton? Kjo edhe domethënë që vetëm për shkak të gabojave, ka ndonjë dietarë. Gjithashtu po të cilën them tani mira. Dietëse, msimi i gjuhës, domethënë që të bëhet zakon msimi i gjuhës arabe, ndikon dhe të të logika, edhe tek logjika, edhe tek morali, edhe tek feja e njerëzit, ka një ndikim të fuqishëm thot. Edhe në këtë gjë gjithashtu ndikon te njeriu që ai të bëhet si brezi i parë sahabëve të tabiunëve edhe të ungjaj aty në logjikën e tyre, në fenë e tyre, në marrën e tyre. Madi e thot shiu semtimi më vazhdon dhe thot, madi vet gjuha arabe dhe vet gjuha arabe është për i fes, shet thot, vet gjuha arabe thot është për i fes. Dhe njohja e saj thot o ma'rifatuha ma fardun wajib. Njohja e saj është fardh edhe wajib. Kështu që shiu semtimi më, vet gjykimi i para. Pastaj më tash i për gjykimin e parë, Ta, thot njohëjë ju os arabë shfarz edhe vaxhiput sepse të kuptuarit e Kur'anit dhe Sunetit është farz edhe Kur'anit dhe Sunetit nuk kuptohen vetëm se me anë dëgjues arabë edhe përderisa nuk kuptohen vetëm me anë atij atër përderisa kuptimi i tyre është vaxhip atëherë njohë ju os arabë vaxhip kjo gjykimi që kanë dhënë shejhul sam ibn tajmije që këtu gjithashtu thot shejhul sam ibn tajmije në një tjetër Mëlum qenë të mësohet arabisht dhe mësimi i arabisht është detyrë e kufizuar, pra dihet se të mësohet gjuhë arabe dhe mësimi që mëson të tjerëve thotë është farz kifaje. Farz kifaje, por thotë një pjesë e saj është e farzain. Po çesëm të them një pjesë e saj është e farzain, domethënë se farzain kupton gjërat kryesore të Islamit. Të kuptonë Fatihan që po lexon namaz. Këto gjërat elementare të cilat duhet të kuptonë muslimanët, kupton gjuhën që ka zbritur Allahu subhanahu wa taala dhe i dërguar i tij sallallahu alaihi wasallam. Dhe pastaj tregon një ether këtu e Sheh ulsem Temi, nga Umar ibn Ezid, thotë shkruajti Umar ibn Khattabi i shkroi te Abu Musa al-Ashari ratiallahu anhu këtë letër ndërti edhe i tha: "Am ba'd fatafahe fi as-sunnah wa tafaqqa fi al-arabia wa a'rim al-qur'ana fa innahu arabiy" Fot mësoni sonetin dhe mësoni arabishtën, edhe lexojeni Kur'anin të sakt me zanore, siç është sepse ai ka zbritur në formë arabe, domthonë këto në formë të qartë. Gjithashtu transmetohet nga Umej radijallahu se ka thënë, "Ta'allamu al-arabiyya fa-innaha min dinikum", mësoni arabishtën sepse ajo është pjesë e fes tuaj. Edhe domon këto ka treguar shehuru seim të mirë në librin vetë të dhall sad al-mustaqim fa-aja 178 179. Gjithashtu, ka të reguaj më më shafiju, kur ka folë për bidatë qindë e bidatin fej. Ka thënë, ma gjehile në nësë, wa lëkhtë të lefo, illa li tërkihim lisanë e lëarabë. Thëdë njerëzit, nuk u bërë një rëndë, edhe asë nuk arë në kondërë ditë me njerëgjetën, vetëm sepse ata e lanë gjuhën e arabëve. Vetëm sepse ata e lanë gjuhën e arabëve. Gjithashtu, Hasan el al Basri, Allah me shëroft, ka thënë për bidatë i shkatroi ata thot ajo mos njohja arabishtes i shkatroi dhe mos njohja arabishtes ndoko mos thev gjone vërtet kjo e çon njëm pasaj më çajit i kuptoni argumentet gabim atë me kopsinë e gabuar të argumenteve atëra i domethënë domonis zot devijojnë nga e vërteta ndersa veçorit arabishtes normalisht domon se janë veçorit domthon se sila të cilat, nuk i ka domethënë asnjë gjuhë tjetër dhe kthejtheme me bindje të plot sepse atë domethënë mjafton që është kuptuar vlerën e madhe të Karabishet, që Allah e zgjodhet, siç ka thënë Ibn Faris. Do ka thënë Ibn Faris, secili ka qenë kandidatarë të gjus, do kandidatarë më të mëdhenj gjus, i cili ka vdekur rreth viteve 390 Hijrit. Thot gjua arabe është gjua më e mirë dhe më e gjerë, thot. Dhe mjafton si argument për këtë që Zoti Botrave e ka zgjedhur atë për vulën e profetëve dhe ka zgjedhur atë për të zbritur librin e tij të art në atë gjuhë. Përandaj thot nuk ka mundësi askush të të të të përkthej, që ta përkthej Kur'anin në Kur ndonjë gjuhë tjetër. Kurthenda ta përkthehet, mund të qet japë të gjithë kuptimin e Kur'anit në gjuhë tjetër. Nuk ka shans. Ka shans. Nuk ka mundësi, sepse nuk e përballon dot asnjë gjuhë tjetër, domthonjë që të japë ato kuptimin që ka arabisht. Nuk ka mundësi ta bëj dot lloj gjë kush. Prandaj domonësh domozohesh që ne shkojmë te gjua Kur'anit, jo ta sjellim në Kur'an të gjuhët tona, të cilat në një gjuhë, të cilat kanë evoluar dhe janë deformuar nga njerëzit. Pra ne janë domosdoshme dhe ekip në Faresvet ka bërë një libër, një fjalor, fjalor gjuhë, i gjuhe, një cili quhet El Qamus. Është nga fjalori më të çuditshëm që, që mund ka parë ndër një syt. Dhe uqej okay, domosdoshmë bëhet fjalë që para ka shkuar të para 1100 vjetësh të fjalorit, 1100 vjetësh. Fjalorin. Edhe si procesi i shkum fjalët, ai t'i tep domosdhom t'i tep fjalën tek t'i tep rrënjën e fjalës, e kjo rrënjë ka në origjinë ka të ndryshme kuptimi. Dhe pas e prej saj vinkë i kuptim Për shumë, thot fjallë e sed Fjallë e sed në gjuhë në rabët, thot luan Thot fjallë e sed përbëd nga tre shkonja E, se, dhe dhe në religi Kjo fjallë do thot fushi Thot dëme që nësikur do të tëregoj që luan E shytur e sed sepse a në origine, në Mën, loj, shpjegi, Arabe, edhe edhe, i shë fushishmë Në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të që dije që ka shkujtur fjelor në gjuhe, ka qenë Khalil ibn Ahmed el-Farahidi i cini ka vdekur rrëdhvitën 150 hitërit para edhe më 1250 vjetërsh më shumë sa, 1280 vjetërsh ka shkujtur liberën vetë lëajn, lëajn është fjelor dhe ka rrëdhitu një ndojë rrëdhitje të qëditshme nuk ka rrëdhiti si pas alfabetit po e ka rrëdhitu si pas tingujve si pas tingujve ndo ke filluar tingujt përshonu Shkojnë që fillojnë me me me me timun që shqiptojnë nga nga maji i qers. Pastaj shkojnë që shqiptojnë nga Fëllësia, pastaj shkojnë që shqiptojnë nga Fyti. Kujt i ka ndarë, do të thonë që një person që nuk i njeh mirë se nga ndalin shkojnë, nuk e di se ku ka rrëzën kjo shkojnë. Kupton? Një radhizë e çuditshme. Që janë, domethënë arabët kanë pasur një gjëse në qers, ku i studion tashë orientalistë çuditën për gjuhën që u ka dhuruar Allahu subhanuhu teala arabëve. Dhe kjo është mrekulli për Allah, për Allah subhanuhu teala, për shkak të çuhet fejës tame e kanë ndryshuar. Prandaj dhe suneti suneti i muslimanëve, po them suneti i muslimanëve dhe rruga e tyre ndër shekuj ka qenë që ata u mësonin arabishtën aty që hynin në fe dhe nuk e përkthenin atyre fen në gjuhën e tyre. Sepse çdo lë përkthim ka problematikat e vetë dhe unë shoh për shkakun e sot përkthimit në gjuhën shqipe. Ua them të lëgjë, domethënë me me atë që kam parë vetë, ka shumë problematika përkthimi për shum arsye. Nuk është thjesht çështë për shkak të dikush dije, po nuk dita për kthëni. Po ka, domethënë sikur një mjë i mjë mjë më i mirë tjetër, por kusht i më i mirë me radh, në disa momente për shkak të humbet me mend se pse me mendë njeriu është. Edhe, në moment për shkak të ta përkthej gabim, edhe ndryshon krejt kuptimin. Plus se si kemi parë pastaj libra që ti e lexon gjuhën shqipe ata nuk e kupton fare, do të duket se si vetë ata libra shumë të vështirë, sa ndivën vështirë, problematike që ndron që ai që ka përkthyer, domethënë nuk nuk ka pasur mundësi që ta, ta, ta kuptojët të si shduhët, që t'japit në kuptimin në duhur që në, në gjua Shqipe, edhe parësujë të shumë të se gjua Arabe nuk është njësë si gjua Shqipe, nuk ka rasohën, nuk ka krasim, nuk, në, në gjuna të bësh krasim në rëtë të dyëve, në gjuna kuptimin popullon, në në gjuna të që të të të të njësë tam. Në gjithështu, gjua Arabe nuk ka një noj kapaciteti të gjirë të fjalëve, nuk më thënë, m un kam parë dhe internet, dhe më mbanë, në internet vetëm domthonj disa fjalore që përmbajnë gjuhën arabe rreth 4 milion fjalë 4 milion fjalë që nuk është aq shumë madhe. Edhe domthonj siç e thash prej parë dijtari që kanë shkruar për këtë domthonj ka qenë Khalil ibn Ahmed al-Farahidi. Fjalor, vetëm fjalorë të gjuhës arabe, sot për shkakun ke fjalor ke domthonj fjalor normal janë fjalorë që janë me një vëllim, me dy vëllime, me tre vëllime. Nga fjalori më i njohur është fjalori Imam al-Jauharit që ka bërë quhet as-Sihah 6 vëllime. Pastaj më i madhi se ky është një fjalor që ka bërë Ibn al-Mudhir ë që është quhet Lisanu al-Arab. Sot është 18 vëllime, është fjalor vetëm arabisht-arabisht. Dhe fjalori më i madh që 100 sot në arabisht, që është arabisht-arabisht, është fjalori quhet Tajul Arus, Tajul Arus Sharh al-Qamus. Është, është 36 vëllime. Vërtetun fjalor arabisht arabisht. Domthon kuptoni një vëllazë shfaq gjuha kë të bash. Është një gjuhë domthon madhështore që ka një lloj bukurie të pa pa par. Dhe subhan me gjithë lloj gjërsie që ka, nuk është vështirë për tu mësuar. Normalisht ti domon gjithmonë do gjësha të reja që nevojitet të mësosh, por ti domon duke mësuar një lloj numër të caktuar për shkakun, për shkakun se ti do të mësosh fjalë që ndodhen në Kur'an dhe shumë gjë që ndodhen në Sunetin e Profetit sallallahu alajhi wasallam, mjaft se ti lexosh ato posa dhe kupton Kur'anin. Posa mund të zgjidhë një leksikograf dhe kupton ku është qëllimi i tyre më radh. Ose kur ka ndonjë fjalë që është pa qartë, shikon fjalor dhe e gjen kuptimin e tyre të to. Huçitë domthon Arabishtia ka shumë fjalë. Ka shumë sinonime domthon. Si tharë për shembull për dashurinë, arabët në arabisht kanë rreth 60 60 fjalë, 60 fjalë që kanë sinonime, por në të vërtetë vetë leksikografi ju sa araba kanë në kontradikt me njëri tjetrin. A ka sinonime në arabisht apo jo? aka sinonime. Pse domethën vërtetu të, të dy fjalët tregojnë për dashurinë, thotë. Por çdo njëherë për tyra ka në vetvete një ulë, kuptimin më të veçantë të tjera. Prandaj në vet fjalë dashurisë, çdo njëherë për ty tregon tregon domethën një gradë të saktuar që s'e tregon tjetra. Kjo tregon më shumë që kjo është dashuri pak më ulët, kjo që dashuri pak më lart, ose për shumë për shpatën. Për shpatën ka rreth 100 emra Arabot. Çdo njëherë për ty tregon një përqindje të shpatës. Me të qenë ssari, me të qenë al-battar, me të qenë seif Ne vlerë kam shumë emra. Sidhashtu do të them arabishtja ka një lloj veçorie edhe te tingujt, te tingujt edhe vetëm. Ka treguar Ibn al-Jinnî, Ibn al-Jinnî ka qenë nga dietarët e mdhënj gjus, dhe ka qenë nga dietarët e mdhënj që shmarr me me tingujt arabishtes, mëนน me, me me shkronjat. Po kam për çdo me tingujt se shkronja quhen ato që shkruhen, kurse tinguj quhen ato që shqiptohen, që nxjerrën nga goja. Edhe këta ka treguar dhe Shikulse te mia. Fota arabisht e ka një lidhë veçorie që domosdosh nuk e gjen asgjë tjetër, që shkronjat kanë lidhje të ngushtë tingujt të shkronjave, tingujt kanë lidhje të ngushtë me kuptimin. E dhe tregonte shelsën timë thot, unë thotë ka ndodhur në disa raste e lexoj një fjalë dhe nuk e kuptoj ku është kuptimi i saj, por vetëm nga tingujt e fjalës bëja një një paraforsim thotë mendoja që kuptimi s'do të ishte diçka e ngjashme, dhe kur shikojmë fjaloren kuptoj që ishte kuptimi i vërtetë. Dhe gjija kuptimin siç e mendoi ai, duke ka lidhur me tingujt. Edhe pas sa do shefëve të mië lexova që dhe i bën xhini, që ka qenë në dietarat më të hershëm, që ka folur për këtë çështje, edhe i bën xhini kishte ndodhur një gjë e tillë dhe e shprehte diçka të tillë. Që fjalën domthon tingujt kanë lidhur ngushtë me kuptimin e fjalëve. Edhe ëh kjo është domthonjë vetë shumë e madhe. Gjithashtu i bën xhini tregon një lloj teori të çuditshme para arabishën, thotë çu po shumë. Se sa si si ka radhit Allahu subhanuhu qube në arabë, thotë, "Për çmë, është një t në gjuhën arabe." Kur ajo vjen, kur ajo vjen në mes të fjalës, ajo tregon prerje, tregon prerje. Për shembull fjala bette, betera, çu bette është tjetër, betera është tjetër. e tjetër. Është dy fjalë ndryshme. Mi po nga që kam ton mes, të dyja i tregon një lloj prerje. Bette, do të thotë ta presësh diçka, nën që nëse thua ta ndash çështën e të japësh fund, dhe këtu është, drejto ke kufirin thosh. Betë al-amr, do të thotë e ndau çështën, nuk kam më pasaj nuk, nuk leve me masaj, shumë, ra, do më nuk lejo më asaj për shkakun kurse betara do të ta presësh kamë më poshtë. Do të dy e kanë thënë mes, thotë i bën xhini, të janë mes, tregonu ai që i tregon një lloj preri, po është një lloj preri veçantë. Është një lloj preri veçantë. Gjithashtu kur zon shkonja rënë, ngjun arabë thotë. Thotë i bën xhini, kur shkonja rënë përdoret në fillim të fjalës, ajo tregon tregon për zgjidhje në diçka ose për fshehje. Për fshehje. Po për shkakun thotë thotë Gabet i shems Shkohen gëga ga, Gabet i shems Humbi djeli Këtë minë e përendoj Gjithashtu të gasa filma Gasa do të gjytë nuj thot, Gata se se bëh Gata se gjithashtu të humë u zhyt është në lejë zhytë i tjetër thot. Shkohen dhe më dhe në ka qudire të vete gjuarabër Shumë gjithashtu të gjithashtu të shkohen e ja nun thot, Kura jo përmendet në filim të fjales Ajo të regon shfaqje Pra ne thutë të të përkisajnë Ne Të trejk të fjallet të rëgjën shfaqe. Në fëhë, në fëhë, dhe në në fryn me gojë. Fryn, po është fryri e lehtë. Kuse në fëhë, është fryri e fortë. Hmm? Të dhe nga fjallëve të në fëhë, kusë në fëhë, është me lehtë. Në fëhë, frun zjarë, kuse në fëhë, si shbejnë në kushon kër, kër kër i fryt dikujt, me të lehtë. Dhe në bete, në thonë, mbiu, do në më thënë m Gjëja sho tregon për fjalën për dy shkronjë, shkronja X dhe N, kur bashkohen dy bash tregon fshetësitë. Feloxin, gjithménë Xin, pse quhet Xin dhe Xindo sepse janë fshet. Edhe Xeneti thotë quhet Xene sepse ne nuk e shohim tani thotë. Freqon një gjë çuditshme, që gjuhuarabe është diçka shumë e çuditshme. Për këtë arsye lehtësi gjuhës arabë ka dhënë një, ndonëse një një çafir, një, një, një, një francez i cili e, mba, e, mba, e kanë mbajnë atë çafir për për të ditur, për një ditur ka thënë shumë. Fotë është shumë e thjeshtë të përti mësuar bazat e gjuhës arabe. Rregullat e gjuhës arabe në pamjen e parë duken sigurisht të vështira, por ato për çuditë janë janë shumë të rregullta dhe janë në të rregullta në një formë të çuditshme që është do të thonë është nuk ka të sa nëse pa besueshmë, do të thonë pa besueshmë. Kështu që një person i cili ka një lojjik mesatar, jo jo shumë të lartë, lojjik mesatar do. Nëse ai përpiqet për disa muaj Me një përpjekje mesatare, thot, ai ka mundësinë që ta mësojë në arabisht. 40 minuta liçi xhjerë domos. Sëpërgomë që domunj gjuhë arabë, domun është edhe është unë, e tillë, vallaj, e kemi provuar. Vallaj është e tillë. Është më e, e, e, e, e thjesë se mësojmë sik nga anglisht. Nuk ka ndonjë deformimë të të strukturave të Felisë që ka anglisht. Ka një fragjshmëri me shipën si në strukturën e Felisë. Ne merr fjalën e parë, të dytën në radhë, informon se ç'i kemi gjuhën shipën dhe det fjalën në arabisht. E para, e dyta. Shkronja ashtu si shkruhet ashtu do të lexohet. Nuk ka problematika të tillë, do të thonë që ndryshe shkruhet, ndryshe lexohet, ndryshe shqiptohet. Ja, problematika që kanë gjuhët gjuhë angleze me radhë. Nëse anarbisht nuk e ke diçka të tillë, e ke shumë thjesht. Do të duhet rreth 2 javë për të mësuar shkronjat, pastaj mos e më si mësoni mund të futesh mëson arabisht, ndonë ke për ta parë që ajo është gjuhë shumë e bukur, domthonjë procesi është thjesht, por është shumë shumë e bukur. Domthonjë gjuha arabe ka mundsi të të japi ty domethënë atëa ja, fuqinë për t'u shprehur më bukur se mund të shprehën qiu shqipe. Shumë herë më bukur. Nikoj që qiu shqipe duket vjen shumë i varfër në fjalë, në arabisht mund shprehësh më shumë fjalë më më më të mëdha, shpjegon shumë gjëra domethënë në formë më të bukur me sinonime të shumta në radhë ose me pak fjalë fushë një ide shumë më madhe. Dhe këto gjëra vijnë vetë përkthimi. Që un po thas për ndihmë që kanë përkthyer, kam paar vetë përkthimin që kanë përkthyer vetë edhe vëllëzë të tjerë. Një libër në arabisht mund të jetë 60 faqe, kur po të në shqip bëhet 120 faqe pse nëse struktura e formimit të fjalëve, fjalët në fjalën gjunë arabe, fjalët në gjunë arabe, po sikosh mbi 70% fjalë gjunë arabe rënjen e kanë me tre shkronja, me tre shkronja, janë të shkurtra. Pastaj 30% te 30% ji, një pjesë e madhe e tyre e kanë rënjen me dy shkronja, pjesa tjetër e kanë një pjesë e vogël për ty, pastaj kanë me katër shkronja dhe shumë shumë pak e kanë me pesë shkronja, shumë shumë pak. Shumë pak janë vetë që kanë pesë shkronja rënjen. Donë me ka një struktur shumë të rregullt feli felia ko e shkuar, ko e tashme, ko e ardhmë, nuk ka kotier, do të vetëm të dy koka, do ko e shkuar, ko e tashme, ko e ardhmë, bile ko e ardhmë shumë e thjesht se i futë dhe një vetëm një përparë një dt, edhe bëhet ko e ardhmë në formë shumë të thjesht. Donë nuk, nuk ka shumë kohë ngatruese si kemi ne ju shipet më ka tet koha, çdo koka tet, domethënë çdo në çdo mënyrë ka tet koha, tet mënyra më radhë ngatresa apo ishte do të ishte, po sikur të ishte, sikur mos ishte, domethënë pas çdo që në më radhë domthonë nuk i ka ato dhe nga trese gjuha dhe dhe Arabe, i ka shumë thjeshta dhe dhe që dishme që subhanallah e unë kër kam fillu më mësut gjurë amë fjëndë në farë kërë, shemë, vete, si ka mundësi që të shprejt njërë ju për këto dhe kohë që kemi në gjurë në shqipe shprejt në gjurë në rabë një kohë që kemi në gjurë kuralin por pasaj subhanë kërë mësove e që ishe subhanë që, që dishme e ja, që ishe që dishme e që ishe që dishme ja. ne e për shumë n Por shumë themi kur ne bëjmë kur ne bëjmë bukën, themi bëj bukën ose gatoj bukën. Kur arabë më thon gatoj bukën, thotë e bukosa thjesht. Khabz thonë, atë pele خبز. Këto hodon kanë ka ka domethën një lloj elasticiteti shumë madh fjalës. Sepu shumë ne fjalë pun, punoj, punuos, puntor, punime. Domethën shumë pak fjalë të tjera që kanë ngjyrë shipë që kanë këtë lloj elasticiteti, si vonë ka spun. Është shumë pak ta. Shumë izë fjalën ngurta dhe për t'i kthyer ato domethën në fjali ka nevojë t'i fusësh folin ndimse përpara. Thuajsh bën bukën. Ose, dhe më dhënë, bëri murin Kërsa ta në gjurë në rive, në gjurë në rive kanë direkt Njëtër fjaqetje e përdojnë si emër Këthejnë folet të dhe përdojnë folet direkte Nuk kanë në mëjë nënë që ti vendosës për para Dishka për ne dhe Kjo bëndë në të shkurtimi Që ti me pak fjallë është për e shumë ideje I bi shumë shkurtë <laughs> Gjithështu, për t'in zirë, dhe më dhënë, musimari Q Nun duhet të shikuar edhe kundat e kësaj. Në Islam nuk është ndaluar që muslimani të flasë me gjuhë tjetër përveç gjuhës arabe. Bëhet fjal për ata që njohin arabishtën. Bëhet fjal për ata që njohin arabishtën dhe janë arab folës. Ndërsa për ata që nuk njohin arabishtën normalisht është, ësht, thonë, e lejuar të flasë me gjuhën e tyre, por nëse kanë musliman të cën një gjuhë, e që të atë gjuhë e paqë të undsojnë ata nuk është as anglishtja, as rushishtja, as gjermania, por vetëm gjuhë arabe. Edhe po u them që gjuhë arabe është shumë herë më e thjeshtë se gjithë gjuhët e tjera. Po flas më vonë më provoj. Dhe faleminderit që jeta sonë ze mora për të treçit. Po Ta mbaroj uni inshallah pas fal. Transmeton ka treguar Sheikhul Samtimi një hadith, po fatikisht nuk është i saktë që është transmetuar nga Profetit. Sa nuk është i saktë si hadith nga Profetit, por për, po thot Sheikhul Samtimi që ky transmetohet nga Omeru r.a. thot: "Kush ka mundsi të flas me gjuhën arabe, të mos flas me gjuhën e mëjute huaja sepse kjo gjë polemë gjuno huaj e çon njeriu në hipokrizi na çon njeriu në hipokrizi thotë kupton çka s'palla zhologjish më madhe thotë sheh sentimenti im thotë ka transmetuar të es-ilevi me një zinxhir transmetimit të saktë tho. kjo thot duke si fjala e Omerit thot ndërsa fjala e Profetit sallallahu alaihi wasallam kjo thot nuk nuk më duket e saktë thot sheh sentimenti im e ka treguar të librëve tek to dha sot e mostaqime edashtu ka thën Umrul Khattab radhiyallahu anhu Mos mësoni gjuhën e huajve. T t o, mos mësoni gjuhën e huajve. Treqon drejtot arabëve. Normalisht përdeso drejtot arabëve. Kjo në marish, për deso arabve, në të vërtetë është një nxitje për muslimanët që ata të përpiqen të sa nxojnë këto gjuhë, atë mëson gjuhën e Kuranit. Sigurisht se pare, shumë, Andalu Andaluzi, juhi, juhi. ka mësuar muslimanët e parë që ata mëson gjuhën, por shikoj për shkak të Andaluzit. Andaluziu flisë gjuhë huaj. Ka qenë gjuhë latine, gjuhë tyre. Përveçse gjuhëto ka qenë gjuhë latine në atë kohë. Erdhën arabët, futën arabishtën, futën arabishtën. Po sikosh posaje atje vallahi, të marrësh librat e dietarëve dhe zësh, nuk ka asnjë lloj dallimi nga arabot e tjera. Këta janë arabë perëndimor kurse ata janë arab lindor. Mer librat e Ibn Hazmit, elokuenca e tij ka lënë elokuencën e shumë dietarëve të tjerë. Ibn Hazm do ka qenë në Andaluzia. Elokuenca e tij, edhe ajo fasahat, fasahat, apo asertia e gjuhës tij, çuditshme. Thuash këtu në Spanjë, s'ka mundësi. Sepsatan unu bën arab folës, domo e fletë shumë bukur. Apo ka qenë Imam delber. Imam delber ka qenë gjithashtu diet... në dietare që ka qenë në Andaluzia. Apo ka qenë Imam Shatibi, Imam Shattibiu që ka muju dynjan që dietar kanë thënë për Imam Shattibiu. Imam Shattibiu e shikonte shariatin, sigurisht si një person që është shumë i mali dhe i shikon e shikojnë qytetin me pomdorës. Domo ai shumë njëri ditë turistë. Të gjithë thonë Imam Shattibiu vetë ka thënë që nuk ka mundësi që njëu të bëhet turist po zonë arabe. Domo ksu ka thënë Imam Shattibiu, tregon që duhet amb zonë arabe shumë mirë dhe të që dishme është që më arabishtin e në marë dhe djetarët dhe djetarët dhe, dhe, dhe, dhe të huajt dhe nga djetarët huajt që kanë mësu arabishtin e kanë qenë djetarë gjuhe ka qenë një mam si boehi si boehi ka qenë pers pers e mësoj arabishtin e mësoj po bërë djetarë gjuhe së arabë dhe shkojt i një librë që, që që qëtë el kitab ne kur anën në arabi e themi el kitab ku se kuj bërë një librë gjuhe edhe e që qëtë Por gjuhë arabe është si kitabi si Kurani për, për muslimanët. Donë? Kitabi i si Siboi është libër shumë i vështirë, sepse është 5-6 vëllime. Edhe ai ishte i huaj, siç ta arab. Qësi Siboi, dhe fjala Siboi njën, si rrënë, në gjuhën e gjuhën persë do thotë era e mallës. Kse kishte emrin e tij, Siboi. Gjithashtu transmeton Atab në ysar. Thot, ka thënë umër i radhjallan, hu i jaku maratana të leajjëm, thot, ruhuni nga juha e të huajve. Gjithështu nga ata, trasmetohet i shka t'ilë se ka thëmë uh, i Daud, e i vetë. Gjithështu trasmetohet nga Dawud, im në bihind, se Muhammed i bunu Saad, im në bihokas, ka dhjuar njërës që po flisën i njuhën perse. Edhe tha, që është kjo, që është kjo, dhe më thënë, ky, mbas kjo zjerputizën më basë islamit ata dinin dinin gjun arabë, e quajti domethën gjun arabë gjun e tauhidit, kurse gjuti domethën gjun persë gjun e zerputistave, me xhusëve. E vao çesh kë me xhusizëm, domethën tashita mos islamët, në që flisim gjunën e tyrë domethën. Ne kë tregojnë që ku të folurit domethën me gjunën e tyra ai konzoni çka të rënd. Bëhet çfarë për ata që dinë arabishtin. Edhe gjithashtu shërim sentimenti ka qortuar disa njerëz se si cilë flisim gjuthuaj dhe ka fol fjalë gjera gjata për të çështje. Jider studio talk ka pas diskutuar këtë çështjeën e personit i cili themson nuk di, nuk digjon arab. Ai lejohet atij që ai ta shprehi, të falet namaz, të fal namaz vetë lutin gjuhë tjetër. Edhe shumë dietarë me mendimin që namazi nuk është i saktë nëse ai nuk e lexon në gjuhën arabe. Pastaj vet namazi, po çikosh, namazi i gjiti bëhet në arabisht. A nuk është kënë taj, ideje, urdhruar, ka nxitje për musliman që të mësojë arabishtën? Pastaj doon vet ideja doën që ne i më urdhërohet që ne të jemi të përqendruar në namaz. Kad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashiuun. Ot ka shpëtuar besimtarët ata të cilën namazin tyr ty janë të përqendruar, të nështruar. Çfarë nështrimit do ndi ai person i cili kur e thot Allahu Akbar nuk, nuk e di çfarë thot Allahu Akbar, por se mi Allahu limin Hamid, nuk e dijë domthon se mi Allahu limin Hamid. Fot Rabbana lekel hamd, nuk e dijë domthan Rabbana lekel hamd. Fot alhamdulillahirabbil alaminirrahmanirrahim malikayumiddinag anabuduhu wa inaskulun jihfare. Kondoni më me një vajh dy vajhë Kur'an nuk e kupton hiç çfarë. Ç'po qinj të ken namazën? Sfër përqendrimi do ketë ç'i njëj në namaz. Luca janë ti përqendrim. Ai në gjendë më normale, ai domosdosh të të ket frikallon, një më mirë, vetë thjesht po mendon që Allah po shikon, atë po rris guak, se nuk kupton gjën normalisht. Por këtë as vetë domosdën dhe është shumë e domunshme. Allahu Subhanuhu Teala ka zbrit Kur'anin, por çka zbrit që ne të kuptojmë. Edhe ka bërë të ngjuj në arabe. Prandaj o oh, vëllezër, të shkojmë ne te Kur'ani, edhe jo te Kur'ani te ne. Prandaj un domosdën Në atë, si tëshme Në atë dëmonë, lërkë për mësinë që të të ketë musimani them Që përkëthimi i librave nga gjua arabe në gjua të huaja në të vërtet Me planin afat gjatë në të vërtet ajo është penges për mësimin e fejsis tame Në planin afat gjatë Në planin afat shkurëtër mund të ketë dobi për individu të majhë që në të sojnë fejnë për vete Në planin afat gjatë Por ajo do i bëj ata më mbarë pa që atë tin importas, mos mësoj gjuhën arabisht, do s'kam nevojë, kam, nevoj, kam gjithë tipi po në gjuhën shqipe. E pse unë them nuk mësohet femë me, me libër gjuhën shqipe. Nuk ka shans një person të bëjë një reditor me libër gjuhën shqipe. Nuk ka shans. Sigur të përkthejnë gjithë librat, nuk ka shans. Pse? Por unë them sigurt që ka disa gjëra që sado i përkthejnë ata, ti nuk e protoquptuar, por se morë vesh në arabisht ata. Kjo është e sigurt. Kë sigur. fusha e dijes, është fusha, fusha usul al-fiqh. Vetë arabishtja vet kur'ani nuk kuptohet pa po qej procesi i sezonit arabisht tës. Sa do të përkthehet përpijit nuk ka shans sepse Allah i mëdhëruar e ka shprehur Kur'anin arabisht. Dhe nuk ka mundësi askush që ta përkthejë Kur'anin dhe t'i japë të gjithë kuptimin që janë vënë tot t'i japin në gjuhë tjetër. Nuk ka mundësi. Maksimumi që bëhet do të japë një shpjegim, një shpjegim të shkurtër, jo tefsir. Gjithashtu nuk ka bukurinë e fjalës që ka vet Kur'ani. Por shumë Allah subhanahu wa ta'ala përmend disa fjalë Dhe që u thash në arabisht e ka dhe një lëve të shurri, dhe mëndë që kur fjalla vetë fjalla, tingulli, tingulli, ka një lëve fëqin vetë vete. Se në lëkifi kulubi lëdhine kefërur rohëb. Se në lëkifi kulubi lëdhine kefërur rohëb. Po tash përështë, rohëb. Këllu i fjallë, rohëb, fillon që këtu të gjuha, edhe pasë e futët në brëndësidh dhe delë për sëri. Rohëbë, rohëbë Ti u vjen se shkruajnë, po ta dëgjosh ti me një ulë pushtypje se ke të bosh me diçka të madhe. Edhe fjala rrua, ngjulla rabe do të tmerr, do të tmerr. Vonë do fuzë në zemër do të tmerr, po kur e ti e dëgjon vetë nga ju Arabë, ti jep një pushtypje më të madhe sa kur ta kurta thon ngjullën të tmerr. Me, kur e djon rrua, vet fjalën të tremb, vet vet tingullin të tremb. E jo më të më dhon ajo Subhanallah, ka qylë bukurie që s'munda djesh, do s'mund. S'ka shans ta përkthej. Ta vërtetoj kjo fjalë arabish, por zon kishte vloj tingull dhe para nuk kupton për sa. Është vetë ajo që duhet du, du të duat të lexosh, ta dëgjosh. Pastaj gjithashtu ka treguar, domun, domun ka treguar dietaret, kanë thënë kështu. Hot yemri li kulli ahad yaqdiru ala taallum al-arabiyya yetaallamaha. Hot duat për çdo kënd që ka mundsi ta mësoj arabishën, që ai ta mësojë atë. Po nuk themi domoshta që është haram me me, me që njeriu të flasë me gjuhën e tij, por nëse ka mundësi në të mësoj arabishtën të flasë në shpinën e tij dhe në ambientin e tij arabishtën, kjo normisht kjo është më e mirë. Më dje, imam Shafiu vet e ka bërt me kruh, ka pëlqyeshme që dikush të emërtotohet me emra jo arab. Edhe të flasë me fjalë që janë përziera, që në të cilat ka fjalë arabe dhe fjalë jo arabe, dhe kjo gjë është transmetuar nga sahabët dhe nga tabiunët. E gjithashtu e, e nështë transmitura nga Alio radhjallahu anhu dhe nga Omer radhjallahu anhu Gjithashtu djetar kanë të reguar Që të folurit me gjuh të huaj Për eqra e bishtes Në më thërë në qonë njeriu në, në gabime Ka të reguar për shumë e nesi Transmituar nga nesi Që thot Edhe nga Omer, Omer në Khattab Kushe më sonë në gjuën perse Shtohët pisliku i ti Dhe bje vlerë e ti Kushe më sonë në gjuën perse Pse pse thon të mësoj fjalë të vetëm, po ti çikosh mund të mësoni një shajn të mësoj gjuhën arabe, atë gjuhën jo arabe, me radhë gjuhë të tjera, pse? O vëllezër subhanallahu, mësimi i një gjuhe nuk do thot gjuhe, po të thotë mëson vetëm fjalë të asë gjuhe, por ti në të vërtetë duhet të mësoni gjuhën ti do gju, të mësoj dhe kulturën e asë gjuhe. Prandaj, kur ti shikon mëson që ti dikush mëson një gjuhë, dashjë pa dashje ai do të mësoj pjesën e kulturës do të hyj dashuria as atij popullit në zemër, sepse Gjuha e si tashme ka lupi i devë, dhe i cilë i ditë e popullit vetëm atë lëjohet. Por edhe në arabish, kur timson arabishtën, patjetër që ti do mëson tekstet nga Kur'ani, tekstet nga hadithe profetike, do mëson fjalë sahabëve, fjalë tabinëve, fjalë urtë arabe. Kështu të gjitha këto do mund të nëmërtimsonën arabishtës. Kështu edhe, kështu që juar arabën do vërtet konsiderohet një mënyrë indirekte për mësimin e Islamit. Edhe mund fëqishë, tërgojnë, tërgojnë të ketë ndikim të fuqishëm, banë tregojnë, tregojnë këta jufttarët që mësimin e gjuhës, mësimi i gjuhës e kanë konsideruar këta qafira vet një nga mënyrat më të fuqishme për ndikimin në shoqëri. Prandaj edhe ata kanë urdhëruar kur hyn francezët në Egjipt, thonë mësojuni frëngishtën dhe në dhe në Algjeri mësojeni frëngishtën popullit, sepse poqyes vetë ta mësojnë ata atë hembursinë. Si Nuk kemi nevojë të pushtojmë. Ma. Nuk kemi nevojë të pushtojmë, më thonë. Ato duhen si ne poqyesëm të thonjë në francez. Dhe asu ndodhi më vërtet, ata mësuan frëngishtën, atë u lan trut. Nëse po mësoj gjuhën e tyre, pastaj ai, gjithë informacionin e shkon në gjuhën e tyre, gjithë ato zakonet e tyre morale, atëherë pat ndikojnë njeriu. Do t'ju jap një shembull, do ta tregoj profesorin një shembull profesor, shembul për çështën e gjuhës, se si ndikojnë gjuhat. Thoshin serbët, për shembull, serbët u mësojnë fëmijëve në shkolla. Ku mësojmë matematikë, matematikë, dhe matematikë, jo më gjuhën që gjuhës. Edhe matematika ka lidhje fare me temën. I thosh matematikë, ti thosh 2+2=4, a? Të është kemi kemi dy kosovarë të u vranë dhe dym plagosur. Ka dy që janë plagosur dhe që thotë, dy dy kosovarë të vrarë dhe dy që di që sa u bën, njëjtë gjithu bën katër. Domuam të mësonë më më më teja, ofusin më gjak çit vegjit vrasën e kosovarëve. Si matematikës. -mat -mat pa kuptuar para hyn zemra që kosovarit çit duan vrarë. Do të thotë se kupton se nga nga mësuat vëgjë se ai di çih vogël njiata njerëz të qinj që shumson do <tosolo> të mëson gjuhës. Ti fillon mëson gjuhën dhe ai të futsa faturta aty thon që mund të jenë faturta ato tyra çavirë edhe dashjë pa dashjë ndikosh këtyre. Por edhe shikoj këto fjalë se leve të cilët thon që kush mëson persishtën ai do të bëhet i keq ose shumën rradhë le kanë tilla. Sigurisht e thon që kush mëson arabishtën aty i shto domthonajo vlera e tij, shto logjika dhe kjo është transmetuar gjithashtu në një pjesë me selefëve. Gjithashtu është pyrtu imamëllë e zuhri <coughs> për që është e në vlerës njëriu që vlerë njëriu burni se më radhë ka thënë, kushë gjemë në më me vleshen të njëriu për të ju thënë, gjemë me vleshen thotë është ajo pasërtie e gjuhës ma dje, tregojët që se lefët se lefët kur të gjoni fëmjitë të ju e që gabonin në deformimin në i fjallën gjuhë i rifnin i rifnin që mos gabonin gjuhë Pandaj ato thotëm domoshem i qortonin dhe i rivnim pse gabonin gjum. Madje te Karabut ka qen nje gje e madhe gaboi gjum. Ne ka bënin gabim, gabim gjumsor. Do bëjmë per shume tonë që ta kuptoni idein për çfarë bëhet fjalë. Ky qet lahan gjum në arab, lahan. Domoshem kur themi ne per shume kul huallahu ahad. Kul huallahu. Ne themi kul huallahu, nese do thoshe kul huallahu, ose kul huallahi. Arabot e e quhin domoshem se ka ran qjell në kok. Sofatisht, më të këtyr ndryshimeve nuk kanë kuptim fëlis. E parën ka thënë Abdulmelik numër 1, dy gjëra më kanë thinjur mua ato. Hypja në mimbere edhe frika sa mos gaboj në këtë që lahn. Frika për gabimin. Ne ka qenë një prej dietarëve, shkoi për të nxjerrë hadithin, shkoi për të nxjerrë hadithin. Filloi po po lexonte hadithin profesorit të tij. Po kishë një gabim e tilla. Do i dha profesorit dha. O oh, filanda ti më shumë më shumë se sa të shkenevojmë të mësosh hadithin ke nevojë të mësosh gjunën pra e rabe prandaj skumso ara bishni pastaj hajde një herë mëso pastaj hajde mësosh të mësosh atë hadithin gjithashtu profet sallallohu alajkum sallam ka thënë men teşbehe bi qawmin fa huwa minhum kush për ngjashëm me një popull ai është prej tyre dhe një nga mënyrat e përngjashimit më shumë me njerëz është ti të mësosh gjunën e tyre prandaj po thënë ullëzën nëse si dikush dëshiron ti mësoj gjuhën mësoj gjuhën arabisht, jo gjuhën arabe, gjuhën e Kur'anit. Dhe kush ka dëshirë ta kuptoj Kur'anin, kush ka dëshirë kuptoj haditheve profetit sallallahu alejhi wasallam, ti kupton do vetë, jo më ndërmjetës të mësoj gjuhën arabe. Të gjithë librat që keni gjuhën shqipe, sado që do të jenë përkthyer mirë në radh, ti ngjelesh prapë, do të ngjelesh peng, atij që ka përkthyer. Sepse ti e ke kuptuar hadithin nga fjalët e tij. Në koqë se ti don, po ta mëson arabishtën dhe kuptosh Kur'anin nga fjalët Në fjetë fjale e profetis a selem Sigur tijet për para profetis a selem Po të drejtoj të të I dhe shtu Në më thënë Mos njohje arabishtes Ose dopsi e njohje saj E shkak që njëri u të humbi Par ne ka thënë imam e lë asmaj El imam e lë asmaj Thot kam dhjuar khalirim na Ahmed el Farahidin Thot Kë i fundit ka thënë Kam dhjuar e jubës sëkhtianin që ka thënë Shumica e atyre njerëzë, banorëve tirakut, që jam bërë zindikë, jam bërë për shkakës në njifën në arabishtën. Në në kam bërë karën në kufrë, pëse, së njifën në arabishtën, edhe gabonde, e kupton të kërën në gabim, edhe qëndë në këqën në kufrë, ditë nga feja. Në e si njifët, e si njifët, e si shduat. I dhe është të fjani ma më shafjithi që përmanë në mëzimër, e thotë, فقد فت... نو كن نيزي انورانت و نو كان كونت مع نيري تيتير و فقط سبب سبسي... سببها لا لجوف العربه غير استوي ابن خنيني كا ثن ابن خنيني كا ثن ان اكثر من ظلم من اهل الشريعه يعني القصد فيها وحاد عن الطريقه المثلى اليها فان ما استهواه واستخف حلمه ضعفه استحف... استخف يستخف حلمه ضعفه في هذه اللغه الكريمه الشريفه التي خوطب الكافه بها فث فت... Shumitës atyre që humbën, që ishën muslimatë, që humbën nga rruga e mesme, edhe devijuan nga rruga, në më dhe më dhe më mirë, thotë shka ku psa ta humbën i ishte sepse, në më thonë, logikën e tyre e humbi, dopsia, e njohis, kësa i gjuhetën dereshme, me të cilën, në më thonë, Allah u është të rituar njerëzve. Në të gjithë të stuë ka tërguar edhe imam Shatëbiu, që ka të gjashme, me të të kjetat imam që t thot ka treguar në hadithin që ka treguarjoja se në fund fare njerëzit do marrin si drejtues njerëz injorant thot sepse ata thot nuk kanë gjuhë arabe thot por do kthe, që që mund të, të, të kthehen dhe ta kuptojnë me anë të sa i Kur'anit dhe Sunetit thot por ata thot do jenë huaj jo, arabe dhe për këtë arsye nuk do të kenë mundësi të ta kuptojnë Kur'anin dhe Sunetin do humbi thot E dha Hasan al-Basri ka thënë ahle kethum al-ujma yatawulunuhu ala ghayr tawil thot da ta nësh katroroj thot gjuë huaj ose mos njohë arabishtes edhe kështu ata thotë deformojnë kuptimin dhe nuk kemi kuptimin e dur. Edhe këtu pas e ka treguar dietar një shembull, ka qenë një për dietarëve qysh e hamrin lulala, ka qenë në dietarë mbyin gjus. Edhe këtu thot takon një amr ibn Ubeidin. Amr ibn Ubeidit ka qenë koka e Mu'tazileve. Dhe Mu'tazilet kanë një mendim që thot që gjuna fqjarët në ndjenja nuk i gjuqum çum çafira, por ata bon më bod nuk janë në xhenem përjetshëm. Domethënë siponë Khawarijite, kjo është mendim i humbur. Se gjunafqarët, një person i cili domthonë bën gjunaf, poqëse gjunafi ti nuk u shkufër, ai është në dëshirin po Allah e Allahut. Në gjykimin po dojë Allahu e fal, po dojë dënon. Ka për ty që do dhe të dënoj, ka për ty që do të falë, varet se sa punë je ka bërë më radh. Është e cishme kjo është ndort Allahut. Ky është me mendimin e Sunetit. Kurse mua tas po dhe rrethon, po bën gjunaf, çado gjunafitin bën dhe i përjetshëm që xhenem. S'futon. Edhe nga kuptoi, nga kuptoi këtë logjikë ky Am ibn Ubayy i thoshte kuptoj të ligjjet sepse thot Allahu subhanahu wa ta'ala ka thon Kur'an inna Allaha la yukhliful m'ad Allahu nuk e thyen premtimin nuk e thyen premtimin la yukhliful m'ad wa'da Allah la yukhlifu Allahu wa'da premtimi i Allahut Allahu nuk e thyen premtimin e tij Edhe por desi Allah ka premtuar se kush bën gjunaft do hyn në xhenem këtë tregon që xhenemi do të dënohet gjithmonë Edhe atë i thot Amrun ibn Alaa nga ktut erdhi thot ajo keq kuptimi jo thot nga mosnjohja e gjuhës arabe sepse në arabisht ka dallim fjala fjala premtimi i mirë dhe premtimi i keq sepse fjalët janë shumë ngjashme wa dhe waid sepse arabot tek waadi që është premtimi i mirë e kanë për e kanë domethën si thosh turb që ta thyejn kurse te premtimi keq domodin kur të krotsonin thot për zonë të premtoj që un do të rraf në sa i ta thyn të dgjaj i trëgoj kjo do të thotë bujari Seku na bu yajë. Do të bujari, dhe se kuptonin gjithëse sharab. Pare thotë, "Ky është gabimi juaj" dhe për këtë thotë, "Ti humb," e thotë, "Dhe humri një çështë e akite që është shumë e rëndësishme." Sepse për hirën e sanë ka thënë për Hawarixët, sepse mu'tazilit e Hawarixën janë janë janë kin në xhenemit. Kështu që domosdoshë, gabimi nga u erdhi, u erdhi nga moskuptimi arabishtas. Gjithashtu ka thënë Allah subhanahu wa taala në Kur'an, "Fankihu ma tabalaku min an-nisa' mathna wa thalatha wa arba'." Mortohuni, me ato gra që ju vë pëlqejnë thotë çofnu ato dyshe, do mund dyshe dyshe ose treshe treshe ose katashe, ka do mund marton me me 2 ose me 3 ose me 4. Disa jese kuptojnë arabishtën, menduan se allopu thotë të martoni me 2 edhe 3 edhe 4, sa bëjnë me 9. Edhe vonë jo mund të buri me 4 me me 9 gra. Jo me jo me jo me 4. Pse sepse nuk e kuptojnë arabishtën, sepse vetë termi që është përdorur me thn nuk e lejon domodin që të, të bashkojmë me me thulatha ruba. Oto se kupton atë disa rrobë. Kupton një person i si cili është arab, tamam, edhe kupton arabishtën. Kështu që mos kuptimi arabisht normalisht ka qenë njerëzit në këtë kuptim. Por këtë arsye është shumë e domozshme që muslimanët kuptojnë, që të kuptojnë Kur'anin. Edhe po ofendë së fundi. Kur ka vendosur kur ka dhënë vendimin e ndër Hoxha për mbylljen e fesë, a dinë se çfarë ka thonë? Ka thonë kështu. Me muslimanët thonë nuk e kemi shumë problem foll, që ne, domthonë Të që të për vendimin tonë të kemi dhënë për mbylljen e fesë, sepse ata nuk e kuptojnë librin e tyre Kur'anit. Sepse ata nuk e kuptojnë librin e Kur'anit. Edhe ku një popull është i larguar nga libri i vet, që është legjislacioni i ti, tij, normalisht i ke shumë të thjeshtë të mos thosësh atë. Ndërsa kur ata e kuptojnë Kur'anin, nuk ka zhansë ngjitë sot diku sepse a e ka u, u zosur në vet. Edhe aty Kur'ani tregon musliman në çdo lloj gjeje, që po ta po bëj atë çfutoi. Edhe ti fitimtarën të bëto fitim në zonë tjetër. Duke mos e kuptuar largohet. Fillon njeriu pas sa devion. Edhe mjaft për musliman, do mjaftonte për ne, që ne që ne timi nxit me anviz për të shuar bishën, vetëm fakti që ti domethën duke e dëgjuar Kur'anin, kur ai kura këndohet ose duke e lexuar vetë ta kuptosh. Allahu të shdrejtuar e të ka thënë, domethënë që kë fjalë të shdrejtuar ndër tërë atë ty. Domethënë mendo pasoj dikush të dërgoj një letër në post në një person Që është si thua president i botës, por shumë ton. Flaskim njëri, rahu njerëzor. Të dërgoj ti një letër por një gjuhë që ti s'e kupton. Çfarë bën? Normalisht për ta kuptuar atë kur ti skej do të mund të s'e kuptosh, atë do të duhet të përpiqesh në çdo kusht li të mësohesh atë gjuhë që s'e kupton, çka dësh ton të ty. Sidomos kur ti e di që ai dëshiron vërtet të të ulzoj ty të një thesar vëllësor, prisë se që ka punë thesare, çka është aka. Kjo gjë është shumë e madhe. Prandaj do kjo e nxit njerë që të mësoj, domthonjëu. Arabe. Në më njështë në të klasësh për arabishtën është gjë shumë e madhe Dhe ka dëmë thënë të tërgjimit të tërgimit, shumë të bëgju në arabe Edhe dëmënë ata djetarët i ka ndën një rëndësi shumë të madhe gjusë arabe I ka ndën një rëndësi dhe ku njështë që nga timujtë arabishtës Tek fjalët, tek në më në të kështë që të morfologjia, të sintaksët, të fonetika Të gjitha problemet, do më thëshni çështjet që kanë nevoja arabishte, ata i kanë seruar në një kohë që në botë sundonte errësira, ata këto i kanë pasur shumë qarta. Ma dhe, dhe mund të qarta, madje do më thonë logrit, në në çështën e gjuhës arabe kanë mëdhëbe, siç kemi mëdhëbe të fikut. Siç kemi dhënë Hanafi, Shafi, Hambali, Maliki, edhe në gjuhën arabe kanë mëdhëbe. Ku ke kështu? Megjithëse ja gjë e tillë. Diskutojnë ata me dhëbi basë, me dhëbi kufus. Fillojnë të diskutojnë për çështje, kjo është kështu sepse është kjo, no, do më futen më vonë në një gjë shumë thella. Një gjë shumë e bukur. Po kanë fjalë shumë e suha Allahu majdhur kanë ruitur të gjuhë e çuditshme, por si ç ç të tradhë Kur'anin të tradhësh gjuhën. Nëse po tradhë gjuhën, skuptohet Kur'ani. Prandaj Allahu majdhur kanë ruitur edhe ka vënë për të dietar shumë, të cilët janë kujdesur për këtë gjuhë. Dhe ne kanë përhapur atë, u ka mësuar atë njerëz, madje tregohet, që kanë kanë një një dietar i cili quhet Ibn Malik. Ibn Malik tani më kujtohet nga t'durguim profesor gjuhë arabe. Së pa dhe, këj profesor që po them Në shëndishme se këj kur në evë Në mësim në gjuë arabe, bëtë që e gjuë arabe për arabe O tjo për të hujtë Kër e mësim në gjuë arabe e jetë me një zëllë shumë matha, Me në vërtet e dashuron të arabishten E në thoshtë e unë kur vikë të për mësim Unë thoshtë e duhet Duhet të rëshikoj minimum i dhjetë referenca Pas e të vikë të të shpjegoj juve Dhe në mështë në arabishten Dhe Yeshi Ibn Malik, Ibn Malik ka jetë nga dietarët e mëdhtë gjuhës arabe, i cili ka shkruar një vëresh 1000 vargje në cilën ka treguar e ka treguar atë gramatikën e gjuhës arabe për arabët në vargje. Që kush dëshiron ta mësoj për mendëshatë atë? Në 1000 vargje. Dhe thoshte shkon një jetë nxënësit e tij për të mësuar, për të mësuar gjuhën, edhe nuk erdhin asnjë. Edhe tha o oh, Allah, unë e transmetova ti, më tha bëra ti, më tha, ti tani ta kam lënë në dorë. Nuk duan të vinë, nuk duan, si të kemi qejf. Inshallah ma dhuruar, shpresoj se ka pas sinqeritet dhe Allahu ma dhuroi bëri pasaj domthonat eja, virzhun e tij, që që mësojnë gjithë botën. Sot sot kësaj dite, po qesë ditë do të mësoj gramatikën e gjuhës arabe. Domthonë që mbas e ke mësuj gjuhën arabe në mërim, mësoj gramatikën që të bësh një ditur, normalisht do mësoj vjesë një nominali këtë herë. Që quhet elfit el nominali. Shu subhal dhe diëtat e gjuhës i kanë ngritë Allahu, pra sipas sinqeritetit që kishin, i ngrejti i lartë dhe domthonë Nuk ka, arabishtë të smanë dhe ka, doon është gjuhë, është detë, është detë i pa fundë. Bukuritë të sajdo nuk ka mundësi një t-, që ti shprehi, doon vetën thjeshtë ka mundësi në dikushit të një mojë që të futeni, për, për të shikuar vetët detë dhe bukuritë të ti, doon. Allah o shpërlefën mirë të gjithë dhe. Nusë Allah o më dhe uartë në vej për e tyre që e mësojnë arabishtën dhe o mësojnë të n